بسم الله من الشيفان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شپل درس نمبر 13 سورہ شورى شونکین الله علیه و په دا یوه شو د غزېره ته درس ته تر عبد الله سه پیغمبر رسول و په حملو شي لیکن د تیر درس اجمالی مسله بدای د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تر ابن کلاب د عرب راشم کړه ورته ویلې چې ازرګه زاسم سم سم او د مکیه ته تسلوته درې بنی جرمه سره دو د بری خوځاف ومن بل حمله کړي بریدی کړي زموږ د ځې اشغال کړي د آزادولو پکاره دي ځواني د ځان سره په داکرو د ایسر مقابله شروع شو خو هغه د غلقین لری کړي د تسلوت راغې ارغو به شي کنه د حرام ده یی دی مکه باندې خپل <سؤال> تسلط وغوښتو هغه په دی مناسبت باندې چې دی حجاج خدمتو کې نور څه ده چې په دنیایي مسله نو چې وزارتونه ورې رسیدنه اصقای چې د عجل خړوب کې الرفاده دا وې د ډوړې مسله برابرې الحاج چنده الفاجبه بیت الله د خلاف مسله په سر واخلي اللہ وقت جنگ, بیرق او جنگ و بیرق اور جنڈا دو دیپ و قبضہ و لیسکی چلکہ دار پلانی قوم سردہ دا بے اتخار گانو او ار انسان پر تبیت کی دیں بے خانس کر دا عرب ہو دیو وقت کے قوسی ابن اکلاف شوہدو کی سلور زامن رب العالمین وارکڑا عبدی مناف سے عبد الدار عبد الشمس و عبد تیر درس کی ویلیشو ہو جی در در زامن مناب دی اب دی شمس و عبد دب دی آلوگ گڑیر مخوری جنسان و اب دی در چی در قصیب نکل د مشتر بچیو دی خلکو و نیز من نجسی معتوغندیو دی مشتر ای لائق ناو خود دا تول مشتری اغلی ورکڑا چې دم با دی خلکو مانی اوپی چې چی دیگی مگوردہ کمالات دی جن دیم اصیقایا د دې خروبولو او ریفادا د دې چنجي او الحاج بر د ټول اختیاراته اغله ورکړو په دې منځ منځ کې دارون ندون جوړ کړ دا به وخت دیرو وخت وخت پرو او ترتیب پرې شي ماویر زله بچه په وخت پرې دا ورس کلوه او وی ویره جداخر سوما نو حکیم ابن حزم چې د خدیجه رکبره دروځي د غور دره مخامخ شو الکه به شروع وای باندې به زبق خمر په یو مشکرا و باندې زید اسمش عرب مشانه دا وسو غواهان شو شیت وا خصوص بیکره شه ماذره سلامو قطراغه نو دغه مشوري زیدي خرج کې تقریبا به یو لګ درهم معي سيبي ويترازم چې به د مکرمه قريش تاخو قريش دې زه شي خرڅ کړم دا ری هوه خرڅو هو حکیم نهې زم مرتبه رساله شل کاله هم لري او شپه تکاله په جاهلیت کې او شپه تکاله په اسلام کې وای وي چې کاله اسلام راغې دا شین مینه ټول ختم کړ الله کرمه الا بالتقوا يوبل منج مونږ چې ته غوغه تقوا او دا یو لک درهم د زنده پرسه نخلم او شهدو که ز بتا ګواکوم په دې خبره باندې چې انها په سبیل الله رب العالمین په دې لار کې ما خرج کړو د قیمتي خلق او چې خلکو عربان کله چې دا مسله شونه د عبد مناف زمانو دا خبره وکړه یو پخپله چې دا عدد دار لازم د دا مشتری ور کړ واغه په دې مناسبت باندې چې داخله کې او پیژنې او یاد دي چې د په خلکو کې مطرح او پیژن جن د له شنو ارسته اخلو چا وي باس لا جوړ جو شو یوګر په چتوري راواخشه په تر دوی پرې چې دریم قوم راغې د دوړ مابنګ جرګو وکړه چې داني مې کار تاسو خپل منه السقای والرفاده عبدمنف لی ویلې د زاجانو خړو بولو چې دو د فراک اختیارات سره دانو ټول د عبد درد زمانو سرویزه دم سیده عبدمنف به ودو کې خپل الله څور زمانو ورکړه هاشم سی چې د محمد رسول الله نه کړي نوفله عبد الشمس ومطالف ده حشف كل معمر عمر ده حجاج لبه رودي ما تولى لأنه يحمش الخبز للحجيج اي صداف دينا ما باري مشور جو باري سخين وماني زكاد رسول الله خاردان دير وچت خاردان دير ده ار ده ار لحاظ دو وجي. ده بما دينا منوارا كي وزرانا سروا دهو كي نفس سلمات اغه ورته دغه ورېزه بستو سره واده کومپیټيشن منه غوګره چر د زما فخنه شو زبره تلا کومې سیده چې کله واده سره وکي ميلو شو سره د غزه په طرف باندې دا روان شو چې انت ذا وفات حاشم سيب لیکن یو بچه ورته رب العالمین ورکه داغه نشيبه شپدا منش رب العالمین دې زبره ګیرو دې ستر کې سپینواله رولي او پالغون کله شيغان ته مور شنو مطلب شيراغه او دیسره مال ویلی زمونه وراره راکه ز عرب اولاد بوزم مکیلا دا مشتری زمشتره د طلب د ټوله مشتری په لزم نه ورکو خو هغه کلکه شو جنبه بوجو دی شیبم ویلی چې نه زم ما مورچه در سوبو راځي شي ونیزه دانو نظم خدا خبر مطلب شيابوک لې شي راځي کړه وراره زانس روان شي شکل دار روان شو <عربون> لحش لحش لحش را لنا دا داخل شون د دا خلکو ویلې چې عبدالمطلب دفو مطالب شر د زن له غلام واخص وا ویلکو بربادت شې د غزمو راړه دي د تاسو خبرې کوي خو به نه مبه نه زمو مشرش نو فلم وفات شو مطلب وفات شو عبد الشمسه طول مشري رب العالمين عبد المطلب شې له ورکړه وکانه جسیمن وشیمن د رسول الله د نک ډیر او انسانو کهسته انسانو وډولي بده په وخت کې به مم دغه کارونه ویل او بني خدا شيکل بني جور هم بني حمله کوله د زمزم د اوبه پټ کړي وي دا وسره وباسي او د عبد الله سبا د وجلو مسالہ د زما هيك د حتين بلاغه کې دا ودو خو می وردو مل قرضه بده خوب کې راغي ورته ویلې چې احفرت طيبه د طيبه لا کې دا و کنه دور توري چې ما طيبه ته وځل ویل شي کلر و چې شي شي نو مرګو سره مشورې ګټل چې خو مې بيګاورې دې بيکړه چې ته د الله توخاني تعالی به راځو کده شیطان ته خواني خو لاړو سمباش په شیکره به ووتو چې بيورته ویلې چې احفر بره وکړه دا بره د ورته ویلې بره سره ویلې چې کله راوځي چې به تشه نو دریمش په به خوبره د ورته ویلې چې احفر مزمونہ اپ کا شی وکنه چې پخیزه باندې خلک بخل کوي دا څه ویلې شي څلور مشبه په وړاندې راغې وې احفر زمزم زمزم وګوکانې وې ما زمزم زمزم زم زم سلوولېش و دا وګودي چې د خوشال او د وینې په دې مابین کې او أنت به یو کارغره چې د سپینو وزیرو ولا ټنګبو یو د میګتانو کور دی چې کله راوچې شو نو په ځان سره حارث په نامه باندې بچو دیم رواق وسو ګنټې و وغیره دا صفه دا او صفه او نا دا دوه بُتارو دی قې بده خو کې او شریح خپل غوړه وړ وسب هکوله دی پنامه چې کله زبح کړه ساتي پرهوتې نه و چې خوشې کړه دی غوا د انګل شروع را اقجا کې دا سړی به سوړ غو الته دا لره دا کلمې ته بارک نه خوشې نه عبدالمطلب سه ابو ایلی چې وینې خو دا زکه زبحه دلته شو لوي د انګل الته خوشې نه ته د مسک دا زیاده دی ولخبر شنو کوي مرغب ديجه کرا غټنګي وله چې کوي اخای په وختو ګوري میګان روان دی د او کورونه دي ګنټه راو سوکار شروع کی عرب مخالفت وکړي جدت سکي تو خصمت دي مابوتان بيزتې کوي وی ویره چې ما خوب لري دې او چې زمزم عبودیا قوم دغه طریقه ورېدل زمزم عبودیا قوم مخالفت شروع شو حارسه او بل چې داخلته مشغل کېده کار کوم کار شروع کی اي خبر وي چې د کوی دا سر وودونه د مطلیب شه ویری چې الله اکبر عرب ویلېږي خیر شریه مقصد دا وریږي د ورمان ډکړې ولی څه وی کویر وته چې له ګران دی وره غې توري بګه پرتوی او د سر سر و وسې بګه پرتوی د راو اقص عرب لري دا خصمن دی دا و بمز منګ دی د مطلب شه ویلې دا کار ما شو کړو داس ماري خو لیکن چې زه لکه که هنانو لا اغیو ورته ویل کحانه د بنی سعد له ورشي دا کوم ځای کې دا د شام په علاقه کې اغه چې په سرهغه په اقیمه باندې عملو کې روان دی د شله ورشي دا د در د مطلب سره د ختم ختمې شوې دې ملګرو طلب د ابو و کې اغه ته انکار چې تاله در کو نه مونږ تشکو نه وی ورشي په اسمه سم لې بے یو له داخلې وان شر مخام برځې من بمات کې راځي چې قبرونه او باسو شي کمی او مرکیږي دا هغه دفن کوو اخر کې به یو کس پادیش لیوان به ایسته او خوري وړې راډر کرا چې دا کارونه هم کرا وکړه د مطلب شپ ډېر همتی شړې ده محمد رسول الله خان او او دا اوچت مشت خالګې دي او چته هم ته نه دي وې ځې چې بده او خان باندې سوري چې ته به طلب کوڅو په دې کې براتو او خو الله چې نه راوي استه دا دا کرامت رب العالمین کاره کده محمد رسول الله د وجهی چورسه د پدین و شرو کې وبچره زی نو شبه محمد صلی الله علیه وسلم سلم داګه د دا اکرام د وجه نه الله اکرام کوي اگر کده مشرک هم دی دا شان ابراهیم مرتمد کې سره د نه شه کتابو وجدا چې دلته پیغمبر دی نو مبوس مبوش کړي ملګر له ورکړي د هنور عربانو ورچله کده په قیمتي شړې ده دلته د کې د زمزمو بوم ستا چې برتاسو شرال دستروزرو توربان د انجشوالا ابن جریل لګری د شدوده بول د بوت سره غش می یخدلی یو بوچي کی یو کندکی پغه منشد د الفاز کرښه او چې منکم من غیرکم ملصقن عمل لا فيه البرکه دو دوه غشي زله انتخاب ترا دک عبیره پر انتخاب پر زیړه او د عام عربو لپاره سپین خوجه کله قران دাজি وشن ادب د متلیب چې په واخښند کعبیر هو تا د خپلې سره ستر سره د یماترا مات کړو دا اوس کني په دروازي کې ورو له د دین اورسه به ردت وې ممسره د بشیر زب هي لازم ورو حارشه مقومه زبير او صفار او حمزا ابو الله ابو طالب لازم بشي چې زموږه د نصر کړو کچرت مال الله د سن بشي رګه زب الله زب حاکم عبد الله سي والله اورته د محمد رسول الله صلی کله چې د شکل اورد او کا ته ډېر مزیدار وسکه څنګه د نبی فلاړو حسن مګ الله راجم کډه زړه په اونش لیکن د نظر کډه وایدا په ټول قوم نو رې اورو قابيلا ملګر اورته د نور عربانو چې دا کار م کوبه بار سره لسم بچی نه لیدا ته کوي سنت به جوړ شي د دې مبارکي شرط فی دیو جرم انور شین ورکا د نظر کډه وایسو دا وژنه ماتا نظر کډه خو تر په اخلاص سره درځي بري سر ما مغانی مخالفتو کې عبد الله عشی اورته ویرازی چې لرشو کحانیله وې دغه عرفه ته الهجاز لا هغه کوم ذکر به مدینه منور کې چې ان تراله یو هغه خیبر لاړه د شخیز لاله ووسه مسترجنت نشه شکل هغه لرله به جنات چې پیرا له پتاسو کې او شړې قتل او هغه څومره وکان ورکی وی لاص بس وی لاص ورکه چ قرآن دازي وکړنه به عبد الله <سؤال> صاحب دروته به وته دردي پوري تر نوي پوري ده لسم करत پدي وکانو باندې په چرو وته خره خوشاله شو کنه خير عبد الله صاحب اوځي دینه بچو لیکن عبد المطلب چې دا کارونه درې करतې کو ما کو حتا چې درې करतې دا قرآن دازي وکړنه نسل وکن په اوه تاسو نورو ځای کړه د وسو ده زبا کړه وی ویلې چې څو ته بنت مشکل فور باندې شکل عبد الله سیب د لاس سیونه واده ورته کې او جات خاندان د یو لور بنت وهب دای خال را ل فدیلا رکی فاطمه را برې پنهونه باندې وسنانه وا د ورقه بن لوفل خوروا اغه د محمد رسول الله سي پاته وردیلو نو شکل عبد الله دې تندیل وخت به تندیک ورنا ګرځیدا وای وله شلکه دې کې دې شي هغه بچي پیدا چې به شرو وعده وکم چې دا بچي لا مال <سؤال> نه راکی واده طلبه <سؤال> یو کې لیکن هغه تین کار وکې به دې زنه طلبه یو کې هغه دې مين کار وکړه زاته څه خبره کوي خو چې کله د امیني سره وعده وکې ملو شو سره دغه خور چې کله راته اک وړاندې کې نو عبد الله ورته ویل چې هغه ورته ویل چې سره ابو الولد رضمان دې کاه طلبه کې دې نه نن ته پوښتنه کوي دا وستا پتن دی کې ورانه ونه نه محمد رسول الله صلی الله علیه د مورخه لورغه نو په دې وخت کې د مدینه منورې په طرفه روانو تجارت بنيت د نبيغه الجودي کورګه وفات شو امه ته دفنم شو نبي کریم علیه الصلاه والسلام دا دوه میاشتو په عمر باندې پیدا شوهره او یاد مور په حمل کې ده چبلار وفات شو یتیم پاتش نن درس دي جنانه دي د دد اکبر ډیره معنا پوری وې څه به دا خلق ورکه مقصد په کې دا و چې دا خلک کوفر او شرک ور واقع نه شي چې لکه دا خو د نبی پلار او دا دا دی او ذل اللہ مدد شو او د ترکو غني کا او سجدي کا او نظراني دا د رب العالمین باندې ګډې له حکمتونه لري دا شکل وفات شو ددنه تقریبا یو پینزه خانه او څو انده زګړې او یو وین زپات شو برکته غیر ویل شو ام ایمن رسول الله تعالی پیغمبر اس که پاتش او می ایمان ده هغه سنان چې محمد رسول الله د نبی کریم علیه السلام تربيته وکي رسول الله بورته موږ کرام کوه لکه د مور غندې به د قشن دی زیاتسب له پنکابانی ورکړه د غستر ډیر محبت او به د غینو اسامه ست پیدا شوه غستر مين او عيشي له دشر مین او الله تعالی منه وکي د پلاسر وی مور سره د به ډیر د پلاوین رب العالمین دمر دراسو محمد رسول الله او دا به ژوندې ده د الله بغي عجب نکوتونه لري د نبی کریم سره تو سره واری چ وفاشنه اهلل وبدې ته تحقيق نه کله شد په کومه قیدابه نه امام شيخ تیمور مولا کوشش دا کړی لري چې د اميني او د عبد الله شيخ ثابت کړي دی د نبوت نورث رسول الله درو شې ایمان په اړه لري ته مرشوه د ګوريب دا خبره ذکر کړي چې نه د په حالت کفر کې لاندې دلیل پیدا لري موشن کې حدیث راجو صحابه او را عربي یا رسول الله انا ابي اسما طلع چرته غي فنار اور کړي خپش رسول الله ورته ولي خپکهږي ان ابي وا اباك اسما طلع دوړ پور کړي نه ابن كثير دلتا او د سوره توبه دی وعید په تشکي دا خبر ذکر کړي دا شوی رسول الله مر خپل پور کړي دریم کول نه مو د شیخ قول ذکر کړي چې مونږ به توقف کوو نه د شي ویش دا اور کړي او نه د شي ویش دا بر جنت ولي بس علم الله نه پات الله ورمله پیګه پایقت مالي او څلورم قوله مو دا خبر ذکر کړی دا چې شرط د فترت په زمانه کې په هغه دل باندې وړي شي نو شرک نه کړي الله به جنت نه بوځوي دوی شرک نه وکړي لیکن راشي قول ابن کثیره چې هغه دې به قول ترجیح ور کوي نبی کریم علیه السلام دنیا راغله تقریبا د فند واقع نه 50 کل 15 50 کل روسه دنا سلویخ کالا ورسا او عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شکر رب العالمین اسمان لخی جوالیو پینزرس و ایو او او اکالا ورسا دیو وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا لرانه در دوشن بیش پا تقریبا سبی صلور بجیو چه اسمان کی دستوری مخارکی دا ورسا براشی شي دیو وقت کی دا پیداش لیکن نبی کریم علیہ وسلم یو اوچت انسان اوچت حسدی اغه بده ټول دنیا نبی جوړيږي اغه انسانان دي او هغه جنات دي دغه د پیدایښ کولو وخت کې داغه مخکې څه باز ارحاسات رب العالمین د اکرام کرام لپاره کړی دي اغه دا زمونږ او سوه محمد صلی الله علیه وسلم چې دنیا لږه په دنیا کې کوم انقلابات راغلل دبنل ځان اوس په یوې په کار دي ځکه د رسول الله سره محبت په دې باندې راځي چې داغه په سترات باندې شرف وې شي داغه په پیدایښ باندې داغه په تاریخ باندې او شیکل سړید محمد رسول الله سيرت مطالعه کې محبت پیدا کیږي او دا اختري شي یو حديث کې دی ان من المؤمنین رسول الله فرمایي به مؤمنانو کې بعض دي چې دي ليلينو قلبهه شينرم کېږي دا داسره لماله مانا دا چې زما تشکر کېږي او دا چا لږ کمزګي نرم شو د دې پرېشه به دي باندې شدا مؤمن دي اول کار دا و شو امينه بنت وه فرمایي دا محمد رسول الله عليه زم ما په دې خیته باندې چې کله د حمل لاغي د محمد صلی الله وسلم وې دا عامیزانه چې کله د حمل وخی لاغي او چې تکلیف دی دیږي ګرځول او بيد غيږې دلا د غيږره ناس ولاړه خو زه یې سربندنه پوي دم حمل می د رسول الله په خیتهو لیکن دم ان موسس صلی الله چې ما په دې خیته باندې حمل چرته شتو کني سره عادی زنه دا اکرام چې دې رسول رب العالمین وکي صرف او صرف او صرف محمد رسول الله دوش زګیر رسول <سؤال> الله <سؤال> دوجنور کې چې دار التوحید <سؤال> دایده ورسو الله اولیا په دې امت کې راځي مجاهدین راځي دعوات راځي خلق قرآن او سنت سره ولی نو نبی کریم سره تو سلام اکرام مسترب العالمین دخوانه کوي او الله ربوزه چې کړه څه پتاید او خوا کې ودره د مجلس کې غټل دا محمد رسول الله پتاید کې مسترب العالمین دی او چته انسان دی حسن ثابت فرمای کشم چې په يخشى البلاد مشارقا ومغاربا ما أحسن من لم ترقدت عيني ما أجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقتك كما تشاء ويقول يا رسول الله هذا شيء لك انوار مشرق ومغلد التون هذا يبدا قول قسم بالله زمان صره استاغنك استاغن بچين دي دي دي او قسم بالليون مورن دسي بچين ديرا ولي لك تاه تتشيله کتاچه زان فخ پلج ولکړې وحی <تضحك> قدش محمد رسول الله دم رکه سین انسانو هر څو ان شاء الله دا په شمایل باندې خبرو دا په شکل مبارک یو بل صاحب فرمایي چې وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا شق معروفو من الفجر ساتع اران الهدى بعد العمى فقلوبنا بهم قنته انما قال واقع يبيت يجف جنبه عن فراشه اذا سسقلت بالمشركين المزاجه وقسم بالله لمن كلف استاجرنا لكله رب العالمين ولا رد جاري دمو شېکانو مشران چې هغه بری بسترو کې پر اترو مشر چي اغرب هغه العالمین سره پر راس کړي د څه نبی مونږ الله را کړې دي د دې خپل نبی د قدره حیثیت اوس په ځندل په کار دی امنه بي بي فرمایي دیم دا کارو شو ویهدو ومخو مولدو چې زمانه ورنه هو تعالی او دار نه کومه اوچته شو چې د شمع علاقه دا ټوله علاق لسی موناوره کړه هر څ سره شو پړه کېده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی و روایت کی رجی دشترات في تاریخ روایت کی ویزا انا دعوت و عبی ویزا من دخل پلار دعائم ابراهیم صلی اللہ علیہ وسلم از ما بارکی ویلیو اللہ پا دی عربو کی و نبی راولی گا چه دویل قرآن و سنب بیان نیو پا دویل قرآن تلاوت کی و دویل تشکیه کی ویزر عالم او زمی دخل رور چه حسان صلی اللہ علیہ وسلم من زیر ح س اوور س یوون را ځي شي به احمدي دخپل ځ د خپلی مه خوبی مع ور میدهشي خوبليدللی او چې زمانې او رانااررووتلو دا اته دا خ دې منوره کړه دا شه د قشان دا شام او د دا اخی ز ماده ووجه منوري شي حقه د د محمدالله وججه دا منورې شوي در ننا کار دا ووش چې کله دا پیدا کدو امین فرم او قابلله چې کمم هديښ سری چې د بچ کله کېږله خادم. ویسنګ شه محمد رسول الله پیدا شو یو دم دا کوټه شه پڑک منور شو رنا بغیر اله د شو رنا بغیر له شه رنا منشر ترې دی لنو الله رسول د دخل رسول الله کرام خي او څلورو مامي نبی فرمای او دا قشن دا قابلیت وی شه کله محمد رسول الله پیدا کیدو قسم په الله وی دا سوره د شریاردنه را انجه کېدله وی دا شریاردنه شو چې موږ ګمانو کې اوس په کوټه باندې رنه نوس ځګه انسان دنیا له وسره او پنزم بگی ناشا کرداشو امی نبی فرمیدی ویمان چو خوب بلدو با دی خو کیرد دشوی ویلی شو چو عصحو بالواحد من شر کل حاسر پنیو غال دلرا <سؤال> پا اغا ربان چاگا یکتا دی اکی وازی دی در شر در حسد گرن جو چو گستا حسد دونمون کی در حسد بی ولی کئی امام رزید اغیر پر او و په کر کردی دیو شیخ الحسن میقیم د هغه لپاره تقریبا لس و و او جیګر کړي دی او صلی الله عليه و ال او در سری صورتونه ویلو احسان او صبر کول دا هغه سره اکرام کوو د جاري مقابل سره د خیر او شر مالک الله ګړن و ما لا اخو کی در الله شر رب العالمین مانی پنیونس دره 파را او بل بګیناشه کاردا او شو حسن بن ثابت فرمایي دا وکړو کومر د محمد رسول الله وکلمشره د رسول الله شاعر و چې انسان نه دا, دا دمکی مشرکانو در رسول اللہ دو بیانو حجو بیانو او بدی بیانوالا دمو پا خوریشو بانی بمبار کو پدی شیرونو بعدی او رضی ورتوی لیو حسانا زم خوریشی ما ویا رسول اللہ تا فدی با شیرونو باسم لکت سنچی دولون اخلی ویخترو باس دا فرمی ویزن او کلو پا امرو او دا عربو چتی حافیجیو دا او کلو پا امر بانی ما شم چی خبر دماغو کساتی وی مدینه کی وسیده ما دا یہود visibility wala laila najm ahmad nana shfa da ahmad to re raw khat nana shbani ahmad muhammad rasulullah padash do badani jomero da karune kawas mo دا ke la masale nishta weda karwsho aw bul bagina shana masala da sho je zardashtan da parish khal ko do bad aur bandagi ka walatori puri tarikh wala kele shirat wala che dui da hukumat pa sat habani aur غور به بلاول ارګي به ورغرزه وچه کمي دور <متحدث> غرزه ولا چي کمي دور غرزه ولا فکه مش <متحدث> په محمد رسول الله پیدا شرب العالمين پديش وبني دا اور مركي دا په خدمتي ديور بندگي دي خلقو کوله دستور بندگي کوله د نړۍ کوله په سترو کې رڼا دا وتن وردا شعادي دور طاقت زهتي ويدا کارو شو دي مشرکين دي موجود شد خپل كهينن را وی ویل چاله سر کاله پوری دا اور بلله نشکار نه کیږي او نو شپله شکار وش دا وجه چر دا کائنات ورته ویلې وی تاسو خبر نه وي نه وې پدیش بابا نه نبی محمد رسول الله پیدا کیغه واغه پیدا شویل محمد صلی الله علیه وسلم پیدا لري یو نشکار به دا چې زلزلہ لپه خلکو باندې را وستا په کوم شپجه زمون پیغمبر پیدا کیږي دا پارش پر پا خلکو او زنزره کی دم را جړه کرایږي چې دیغه باندې هڅه ته په هغه کې تقریبا مولا سوار لس کوټي و د سوار لس کوټي لاندې راپري وتی دوی راځم شو چې له دا اخرې زمانی نبی راغې او کاهنانو تعبیر د شوکه وې وېشکل رسول الله رضی استاسو او د ایې پدې مابین کې تقریبا او تقریبا سوار لس بچهن بمړ دوی ندوې د چې وګړو غاړه لس بچهن بمړ کې دغه ډېر وخت ده څلور کار کې دنه دنه دلس بچهن رب العالمین مردار شلور فاتیشوا د عمر رضی الله او تل وقت پرېدو شلور بادشاہانو چې عمر سے به پارش پته او د پاریسی بادشاہ چې ملور راه حسین رضی الله عنه رضی الله عنه خپل کا ورکړه څومره خزاني و غیره چې ټول را واښه او مسلمانانو په خلافت کوه شلي داغه په وخت پوری بلا شلور بادشاہانو بحيره ثواب په نوم دا او بده پکی و چې شوي دا کار به وش او بل نه چې کله دا مساله به کې او رب العالمین <سؤال> دا پیدا کې عبداللطیف شه او باندې کوم محمد صلی الله علیه وسلم یغبر خود کوردا خبره ویل شه یذ دی په کتابونه کې لري شه چې عبداللطیف بچې په پیدا کې کې دا عبد الله داغه بچې پیدا کې کې محمد هغه کومکه کې وشی کې په بدشي کارونه کې کې د مدنی په طرف باندې بړې شو بیرته په مکی دا دا دنوما په خپل کور کې کې کې خپل له شو او یا عبداللطیف شه رب باندې کې کوم عبداللطیف شه نه وچې صاحب خبره ده کې خدای محمد نوم نشه درې ولي کې خدای وکيده شس مې دي بچي به خبره توصیف کوي یقیني محمد دا معنا توصیفك او خلاشي دي نو موږ وشې دي سان دي څوک رسول الله بن ذاتي نوم نه دي څوکي سننه نوم نه دي څوکي دوست نوم نه دي او څوکي زر نوم نه دي علم الله لري دنو نه دا محمد صلى الله عليه وسلم دنو ما او داغه د نبوت دعوه دا به عربونه کوله نور دا وی به کوله چې مون شاعیران او ما داران او دا کار او ودا دا خدا الله ساتلی دا وج داوا چې دا که داخلك زما لري به بدر رسول الله تعالی بوته دا د نن د شی به اهمیت غونډش مگر عرب کیودري و هغه د يهودديو باچا په ثرب ما دلال اورته وی دکمه زه تاسو را لوي دا عربونه و زموږ مشران وی لري چې په عرب کې ویوال پدای کیږي چې محمد هغه د اخر زمانه نبی ایست دی په ټول زمانه زمره نه مون یو سړی داو او حیحه ابن حلاج ابن حريش الجهمي یو کستاو د دبر خپل بچی باندې نو کې محمد بل حمران ابن ربيعه او بل عبدالمطلب چې لیکن زمونږ محمد صلی الله علیه وسلم راغ او اغه نور انبيان نشول بلنه شکر به دا و شو دا قابله فرمای ویش محمد رسول الله پیدا شو یا اتما ده علی دایې او ایصا بدلا شو د شهداو لګवला هغه ته چې دا رسول ته جماعت کړل د ډډه اورمل اورګول سر دې شکر وډکه ما شمو شغب بیچاره په ځمانه کويږي نه او محمد رسول الله په دې کې فیت پیدا کېدل څنګه پیدا شو بس لاله شو لگاو دې اشاره و دی لا چې ډډه عقل من انسان به زنه جوړيږي ورسې ان شاء الله دا شمایل چې کړو به یې کې رسول الله په با عقل باندې خبره کو چې محمد رسول الله کم عقل من انسان دی بلنه شاکر پیدا شوه چې محمد صلی الله علیه شو و رفعه راسه الى السماء يو دبي داسمه متربي نظر شوور وا شو اسمان لو ورو قات يا خو دي وجنه شي د اشاره ده او يا د دي وجنه رب العالمین سره د محبت اشاره ده او يا د دي وجنه شي د محمد تعلق پتون د رب العالمین سره الله برده و خير علیگی درش کالا دوی میشت دوی شرو کی بدو اح تکمیل شب دبګی دا کمالو بل کمال بګی دوشو چکله پیدا شو مسروح اندامه ننومې تیار غوشوي کلې زموږ غوشو ځله ما شومن پېداکیږي د انومر پوری یو کلمره هغه پیدا سرنټه کټټي او غټه وراشوي د دې پر ځای ا باندې د مور په دې رحم کې دي ما شوم له د غزا رب العالمین ور برابرې په دې خلبا نه نه پېواني ترسو پرې زبند الله قدرتونو دې مخلوق ما ثابت چې الله دمر لوی ذات دي لکن محمد رسول الله چې کله دنیا لراغي د نو وکان مختونا <تصفيق> او بلله اش ناس فد فګه سنت کړه شی پیدا شوه سنت نو دا یعنی سنت, پیدا سنت او زموږ اوسه ما شو چې پیدا شي هغه سنت مګر ډېر کم انسانان یې چې پیدا شي ما شو معنا هغه سنت شي وی شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله دغې کری او د ابراهيم عليه السلام تشکري ذکر چې دا کې کلو پ عمر باندې د اضافه کو کړه الله او تامر وکي پته په عربو يهودو کې دا عادت ډېر په دې بکېري انشاله اور سمے ته بهل شي شيخ اول ابن قیم رحم الله مستقل د باره کې کتاب لیکل لري شهوت کنټرولېږي او غیره ورناله وېدا سره کړې شي وې انت به شه اول سلام ابن قیم تحقیق لیکل دي بعض انسانان چې سنت پیدا کړي دغه به چړولو ضرورت شي چړور باندې ووالې شي یا ته تېوه وستلې شي بزه کایزا په خوخه کټکول په کار دی وخت یې نه پاوله ورسمانه یا فاطمه یابین سم اوربند در مطلب چې دا سنت کې خدا خبره شې نه دا خدای دی پیراکل شوی په دې کیفیت اما حقیقت یې کړې د په هم اورس حقیقت یې ولې چې د سړي بچي پیدا شي نر دو غړم ته او کثیر ته د دوو وسنی ابن قیم فرمایيو غړم ته کافکیږي او ایدر فرحمد ابن حنبل فرمایي قرضم راول الله دا قرض ما دا کوي او جلی چې په دا شی یو حتی باجر وایې ته دا راغلي و چې کوم انسان حقیقت بچي ونه دا ور باندې دی ترمذی کې اگر که امام الحديث الباني چې ور باندې کلاموم کړه دي وی عقه بعد ما ابو عسى رسول الله چې کرم ابو شه د خپل ځناقېغه او تقریبا د چلوي کولو ورسته و موراز باندې بیا عقیقه مثلا لا وی تر دې پرچيده پیدا شو نه د متاليب سره شازیه ورکه ورته ویله خبر نه وینال وین وسر پیدا شو ډیر انتزاحت خوشاله شو وجد او شد عبد الله بشو عبد یو خدې د ګرام بشو کشر بشو بل وفات شو زید خپل به کپلا کې راتاو کې او کعبه لرا وروړ رب العالمین لپاره منځه باندې او درته ډېره شکرې د الله دا چې د دین او رسل نبی کریم عليه السلام باندې نور ور کړی دي يې بخبل امور دا امينه بنت وحق دې مځنانه چې دا سوایبا شدا د او د الله رزي روحو مسروحه اګه خپل بچی لپاره ور محمد رسول الله جلل دمر واګه دږي لري او دلم په ورکرې دریم ځان حلیمه سعدیه چې دا یې غوښتل نوم د حارسه یو بچی دی خپل شوی او عبد الله بن ابانه او دلورین شیما او انیسه چې دا محمد رسول الله رضی الله خويندري او دای وروړ دی آی ورکرې او بلی وبلس اناوا چې حمزه رضی الله له پی ور کول محمد رسول الله اللهم ورکل د شنور زنا او ابو سلمہ دا رسول الله رضی الله د سويبن اغم په خړلې وی د ټول ته تر دې پوري امي در محمد رسول الله رزي وال اندر وا چې کله خاووند په پات شنو به ډېر رسول الله د خپلې کا کړه او مقصد په دا چې شفقت ور باندې کوزه کارګړي را کمزوري زنانه وا دا چې کله پیدا شو یا هغه زنانه وا وې چې کله رسول الله پیدا شو نابو له حبل چازيره ورکه ورته ویلې خبر نه وي نه و پیدا شو په چیرې کې ایست دا وینځ کړه ديګه دلیل په چکلاتانه چا یو شي جيره در کې خمه خاصبي کې ورکا قام ابن مالك <سؤال> نشايره ور کې شستا توبه الله قبول کړا اغه د کوچ وړي ادري છોټه چا مي الله ته پيريش د صہیب آزاد کړو هم د قبول الحضر چکلو د توحيد مثلا محمد الله سره شخص دشمني به انداس نه ور غرشته دو پهنا کې دانو باندې الله مردار کې وړي وړي داري محمد رسول الله باندې د کانو گذارنه په ور المخالفتي شروع کی اللہ په مستقیم صورت نازل کی سورہ لہف ودا سویا بقى غوینځه بقى به باز خلل تلتا داوی یو رزوی بخاری کی د شروایت د رسول الله خبرند دا لیکن دا اور وی ابن زبيره دا دقیقه ولې وی چا د بلحف خوب کې ولې دورته وی ولې چې الله تاسو سره څو بکناو ویلې عذاب کې ممه ګرځیدل شه به په ورځ باندې الله مالا دیو ګته پاندازه باندې ځکه دوی شمې په رسول الله پیدا شو د دې ځکه زده لیکن دا مقصد بني چې خلک د دې عادت جوړ کی چې همدا رسول الله د توسيب د فارا چیرې په پیدا شوې دې ميلاد بکیږي او په بل وخت باندې کیږي دا بناروادا عائشه په فرمایي چې مجلس کې محمد رسول الله تشکر پکار دا د عمر شپ تشکر پکار دا د نور صحابه تشکر دا معلوم وخت دا تینول بدعت دې نه روادا هر رسول الله لی ویلی چې د ابو طالب خو سټ ډیر احترام کړي دي ستا څ خير ورسېدل دی کنه بیا او ابو طالب چې هغه د علی سي خپلار دي وی هغه اله د جهنم پري تبقه پرو ته لیکه زما د وجه نه الله رب ارشاد پورته سر لراځي کی چپلې د ور دماغ جوش و چې په دې پوز د دماغ ل روان دي د سپکا او دا هغه سره و چې د محمد رسول ډیر د عرب مشرب سره لورته ویری دورانه دي منکه ورس ان شاء الله روانه شيرات رسول الله خفش دورته وی وی وراره خفش وی بیا وددی وج نشه مار دعوت نہ د عرب ووجه بیا او دنت وناشه چې شېرو ني ورته ویلي والله لن یسلو الیک بجمعهم حتا اوسلف فی التراب دفینا فازدع بأمرک ما عليك غزازه وابشر بذاک وقر منک عیونا ودعوتنی وزعمت انک ناشهی فلقد صدقت و کنت ثم امینا و عرست دینن لا محاله انه من خير اديان البريه دينه قسم پلچ د ټول عربان راځي چې کستا وخته لم زرار دري سم دعوت کوا دشي اثر وکوي دشي بیان وکاله کشي شې سړي بوکس باندې وای حق دین لري ته څو برجې شو اندي او کله مور شون بیر کار خپل له اغه وتروي مننه وي مننه مې څه کنه چې سبب جنکې به په غور راکړي چې الله فرمایي وې سپکا دا به عربک اعداد دغه شې دی به کومه شونه اطراف ولا بیل یې ولی یې گو یو خد دیوژن چې داسره نه خپل قانون خدمت لپاره غشي صبح دا بچې بریږي کې اړي راړي دویم د دیوژن چې دی بچې د عربت په خاطی شي امام شبیر رحمت الله عربی دی لیکن عربت د څدا کې د تقریبا شپږ مېشتو یې دا لاره وګرځیدو اسمای دیو لغت لپاره شپږ مېشتو بار وګرځیدو عمر الله و برو العربه یې خلکو د عربو شیرونه یې او اثر کې راغلی دي او وایي چې اگر کې کمزورې اندي وې کوم سړي چې عربيا دي او دا په بل شي باندې خبره کوي دا دغه په ځان باندې ویریږي چې بده منافقت دي او بل دي وجنا شپه دی مدینه کې دا وا باغانه وي قسمه قسم خلک ما کوي حجرۃ لل نو مرزورې ځان سره ورو ده خپل بچي اطراف له او بل دي وجنه چې د سری دا بدن مضبوط شي کوم سړي معاشم چې بده کار کړي چې هغه سپشتي او کله ماشوم چې د غری هغه چې وګوري منډه را منډي والي د بدن مضبوط دی تر څو د محمد رسول الله د بدن مضبوط شي هغه خلکو په اووله وړلو ياخذ په څو یا یاده دیو جن چې درځات نسب درې خلکو سره شي په سیم دومره مقصد د غوینه وسپ د ماشومان وړل چې موږ د رضا او کو په مور بلر څخه اکراميه غوینه نو کله چې عبدالمطلب شهبدا کعبه د بني سعد نډې رسنه راغلي ویچا چابل چابل حلیمه سعدیہ پرمئی وی 105 تن شومغل چغور محمد صلی الله علیه وسلم په وجې کې وو پښتنو غږ داسو غړي ودا محمد نومې کلیار مرده کې ژوندې و مرده داسو دا کو قانوندارې چې پلار د بچي اغا خلکو باندې پاموم کوي تر څو پر د بچي ښه تربیه وشي دغه پلار منښتا او د انکه به موږ له څنګه سره څوک چیرای کې مېسمه سره قانوندار مې بیرته تش لاړو چې اسی تشبير ته کول جوړې د قیاټې سره نو ول محمد په يو سره وې ده م روان شي چې ار څنګه وې ده م روان کی خپل وچې زره خپل کورناراتلم په دښو سوارلې خره باندې سوره او ماچا غډې را کمزورې و دانور زنانه وبم دا چې حليمې را دې زو تیزه او د شیو کزمنه و چې بالکل پېنه کوله و چې خو چې کله محمد رسول الله ما سن ترکینا ولو وې ده او کذا اخرس ما تمره ټاپه دمر تیسره روانه شوال چې د نور زنانه دا خبره کوله چې حليمې له دا ما خپل حمار حمار د کنه بلدي واغ سره ما, ما به دا مقره اوس موږ بلد هو کی دومره پیدا شو چې ممته او وړه او د قشان زما دا خووند ممته او وړه بنت اضافه پاتې شو ما به دې شنه کې ودا پېره پیدا شه አልتلا اوس موږ د اميرو باندې بیا باد هوا عرب ودا ویلی د خروش مون کوي لا حلیمی د او د دې حارث د څرمشي کمځه کیچري کې ال تک ټول خو دا برکتونه خيرونه مون چې د محمد رسول الله صلی الله او د ناشنا کټې دلو وېديش کټې دوه افت کې له کمه شه په مېشه کې له کاله زړه راغټېدل کړه مریم علی السلام غونډې د دې برکاتو الله سبحانه و تعالی پیدا کړو چې دوه کاله کله پورشونه ما به تمه کې راوړو چې ما کې راوړو امينه بيبي لا وې ما ورته ویلې چې دوه دي مطابق ستا خو له نه زکات وکړو د پاره ما وړه موده پورش وا د عربو مطابق الله دا حکم را لګره دوه کړه موده خو بیت طلبو کې شیدم ماشوم موږ لراکه موږ څنګه سره به وځو زه کوم د خروونو د پیدونو پویو چې محمد رسول الله کې څومره خیرونه دي وی هغه ورته ویل چې د وکاله قرشوی ته څومره دشي محبت او شره ده وی هغه ویل چې بس لراکه او موږ به کرام کوو اگر کسا بچی روده او دا وی اامینه بي بي ورته ویل چې څوسو سره دومره او محبت او شره ده دا اوس ما بچی شي دومره پام به کوي تاسو لګره د خیره زسر به وځي برتم را وسو د دوکا لوډریکو شپا کې شو نو د دې خپلور عبد الله سره شیماء او انیس او نیسا سرویس راول بار غړې بځی لو پدی کې دا واخیراله چې جبرئیل علیه السلام سره د ملګرو د شپې نو جامو په شکرګره اغوست ویرااله او محمد رسول الله علیه وسلم ملګرو نه راجدا کی ویني او سیملو چې کله سملو سينه ورته چیرې کړه او داسړو فقې د شي اذا په اونې وکوه چې د ابلیس برخي حسد او کینې پکې هغه تل ریکړه ځړې ورته ومه زره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر ته اپریشن شو ودا اپریشن خلک دي چې نن یی ستیم باټ کړی او بیرته ورته شنو ګنڈل عبد الله پوموندو باندې لاړو حارث را خبر کې فلار او حلیمه سعديره خبره کوي خبر نه وي نه بسم الله غورو او خپل کوه جلوز باندې لاله چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وې ده خلې ولالو او د رنګي تغیرو د موري غيک اونورته بچي دا ولي وې ده تو زیونی ولا موتقد ځکه چې سم له ولا اسما راځي راوي سوري کی او د شې شکاره وې وې برته ځان سره بو د مینه محبتو سره وکی شپک نشتهوري سپرتمه کی لراو امینه لی ویلې رسول تعالی انها وې ده بشادي واخله او د شې د شکار و شو ګورمن ته له روښته سم کې نور کا كا ارز کار په کې دوه میرې د خلکو جنات دي یا سبله مساله ارغه دي خبره لري ريال اور به من سم واره نه ورته چې تر دین وری دي چې دا به جنات یا سبله مساله یا بلا وې د دین بالکل بي غمه خوب کې مال دا خودلی لشي و چې ته پنې نه صف اغه واحد ذات باندې د لپاره من شر كل حاسدن دا ارحس درد حاسدنه اڅو د ل سره نشو ور کولې کوڑی ز برته وي ښه خير دي, بي دي. اغه د محبت کتو وی اند شي او محمد رسول الله پر تر روان کی چکه لر روان کی تقریبا د پنځو کلو د شپکلو په لیکن حلیمه سعدیہ او حارثه بدیه رکه شو جنګه د مشهور سنور ضرور نه ونر شيږي امینی بیبی ل پر تر روان کی تقریبا د شپکلو په او یاد د پنځو کلو په عمر این شایل <سؤال> بری چرشن بیلاو بیابا دا خبر چې د پنزک کلو یا کلو پا امر بان اری یا دشپک کلو دیگین ویسی بیادا محمد رسول <سؤال> اللہ <سؤال> و حالی دو وپات کیگی بیابا خبر پا رب العالمینی مو تاوسر محمد رسول اللہ تا بیداری رانی